Am plecat într-o zi obișnuită de acasă la muncă. S-a întâmplat însă o nenorocire. Viața mea a dispărut. Bună ziua, sunt Adriana Săcescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Veți asculta astăzi povestea unui bărbat care spune că este criminal doar pe hârtie. Ar fi putut ajunge ofițer de marină, nu i-a plăcut însă. A preferat să fie bodyguard în cluburile de noapte din Elveția. Acum este însă un simplu condamnat în pușcăria de la Slobozia. Povestește cu tristețe cum viața i-a jucat o farsă. Dintr-un om simplu și bun la suflet s-a transformat într-un criminal. Despre bărbatul din aceste imagini se pot spune și scrie multe lucruri. Este de etnie turcă. Un om hotărât care nu a renunțat vreodată la visele lui și a urmat cu o încăpățânare unică un vis. De când se știe, a făcut sport. Acest hobby l-a ajutat să-și îndeplinească visul. În urmă cu mai bine de 5 ani, viața avea să-i dea cea mai grea lovitură. L-a transformat dintr-un simplu om și milos într-un criminal. A plecat într-o zi ca de obicei la lucru nu va uita vreodată acel moment. În acea zi, viața lui s-a transformat într-un coșmar. Ce s-a întâmplat de a ajuns aici? Am întâlnit persoana nepotrivită. În locul nepotrivit eu am lucrat, ca, am lucrat ca agent de ordine interioară în locații nocturne. Am avut probleme cu un client până am încercat să-i vit până la un moment dat și apoi nu s-a mai... Dar ce fel de probleme aia? Da. Nu știu, era băut? De la ce v-ați Din cauza clienților, ca să spun așa. Nu vrea să înțeleagă, avea interdicție în localul respectiv, nu avea voie să intre, apoi mi-a întins, să zic așa, o capcană, m-a atras în altă parte, acolo am încercat să avem o discuție, s-a ajuns la la final s-a ajuns la această violență, nu am luat un pic la bătaie. L-am jos, am plecat de acolo, lăsându jos. Uh... Și am reacționat, uh... nu știu, reacția mea de după nu a fost ca acea om normal. Am fugit, de asta mi-este rușine și nu, nu ar fi trebuit să mă gândesc. M-am gândit la mine în acel moment, am fost egoist, nu... poate m-a speriat. Am fost speriat, într-adevăr, de ceea ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să procedez altfel, ar fi trebuit să sunt la 112 și dacă aș fi făcut acest lucru, nu mai eram aici. Am plecat, lăsând în urmă această persoană, zăcând acolo, neinteresându-mă, de fapt. Deci partea mea umană, în acel moment, nu mai, nu mai exista. Am fugit pur și simplu ca... După un timp, să aflu că sunt urmărit, dat internațional, Fapta s-a petrecut afară. Aflând asta, din nou am încercat să mă ascund, ar fi trebuit să mă predau, dar din nou am zis, poate nu este vina mea, nu cred că sunt eu cel vinovat, tot nu știu, am sperat la o minune ceva, dar se pare că eu am fost vinovat din cauza loviturilor mele, acea persoană a murit. Și, și nu m-a fost prins? Ce am ajuns aici? Unde anume s-a petrecut această faptă? Ne-ai spus că nu era în România. Nu, Unde? Un Numele acestui condamnat este Elvis Ahmed Alice. Este originar din Constanța. Este un musulman mândru tare de originea sa. După cum l-ați auzit, a luat viața unui om spune că nu s-a gândit vreodată la așa ceva. Și persoana aceea, în momentul în care uh, a căzut, a și murit sau a murit mai târziu? No, nu, nu a murit pe loc, tocmai asta e un paie că puteam să-l salvez și pe el și pe mine. Am fugit pur și simplu, am fost egoist, am fost un animal. Și asta, -i. am fost crescut și educat într-o lumină foarte bună. Nu știu până în acel moment, poate fiind prea speriat, prea adenalina, știu ce, m-a cuprins în acest nervi, nu știu, mi-au acoperit pur și simplu. Nu mai gândeam rațional, am fugit. Nu o să zic că sunt nevinovată, îmi mergi soartă, asta sigur nu. Cum ai fost arestat? Aflând că sunt dat în urmărire, am mânători în țară. Și am continuat să mă ascund. La cât timp ai fost arestat după ce s-a întâmplat incidentul? La. Deci, în 2010 am fost prins anul trecut. În 2010 s-a petrecut incidentul. Da, deci cam la patru ani. Și cu. Ce ai făcut acești patru ani? Doar te-ai ascuns? Nu, am trăit normal, încercând mai departe să cred că nu mă vor găsi, că nu sunt eu vinovatul, nu putea să moară dintr-un punct sau doi sau trei. De fapt, persoana respectivă a făcut o hemoragie și rămând acolo zăcând, a pierdut destul sânge cât să, să moară din cauza acelor lovituri. Nu m-a gândit la asta în acel moment. Și tot am sperat, Zic, nu, nu cred că poate fi adevărat. Eu am continuat să lucrez în țară, trebuia să-mi câștig pâinea, trebuia să fac ceva. Nu mai puteam fi bodyguard sau în România, în cluburile din România, deoarece aici este o altă mentalitate. Și atunci, fiind sportiv, am făcut pe partor fizic, personal trainer. Cum a fost ziua în care ai fost arestat? Ți-o aduce aminte? Da, mi-a căzut chiar un cap, de cer. Ce să zic. Mi s-au măiat picioarele, când am văzut m am dat seama că mi s-a viața. Teribilul incident s-a întâmplat în Elveția, acolo unde Elvis lucra de peste 10 ani. Familia sa cum a reacționat? Le poate rău, normal. Suferă, ce pot să vă spun. Suferă. Ți-au reproșat ceva? Da. De soția mea, cel mai mult. Soția mea este din Zurich. Avem o fetiță. Mi-a zis, chiar mi niște vorbe la telefon, în fața lui Dumnezeu rămâne căsătoriți, suntem soție, dar așa aici pe pământ nu mai putem fi împreună și aici are dreptate, zic eu, iarăși da dreptate, deoarece am mâini pătate de sânge și cu aceste mâini cu care eu am ucis nu o pot lua în brațe, nici pe ea, nici pe cea mică. Duc acest păcat cu mine, sunt conștient, până la moarte și după moarte. A băgat divorțul de mine, sunt de acord și cu asta. Că nu poate să mă aștepte la nesfârșit, ci să ies la 50 de ani de aici, ca apoi să mă duc să zic, știi, eu sunt, trebuie să își refacă viața cumva. E dau dreptate. Te meargă pe drumul ei. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Prima dată, da. Prima zi, când m-au luat și mi-au pus cătușe la spate. Și când mi l strâns așa, bine, că eram un criminal normal și, cu, și aveam vreo 100 de kg, adică vreo 30 de kg în plus. Și normal că ei s-au așteptat, au venit în, însoțiți de niște luptători, se așteptau probabil să ripostez. Nu aveam ce să ripostez, ar fi fost cool. mai eram undeva în centrul Bucureștiului să fac circa, acolo. nu știam cum să mă bag eu singur, mai repede în mașina lor, ucenții mă de aici ca să nu mă vadă vecinii și toți ceilalți din... Ce să zic, că Apoi a urmat percheziția când am ajuns la sediul poliției. M-au dedicat în pedagog că așa se face frumos, probabil. Să nu am arme pe mine, știu eu ce. Era bine că tocmai pusem baie, că așa ies din casă, așa ieșim. Facusem baie, mă par frumoase, chiar mă duceam, aveam o întâlnire cu cineva. Da. Și m-au băgat în cea mai oribilă celulă. Deci eram tocmai făcusem în baie, eram îmbrăcat foarte bine, eram parfumat, aveam, eram îmbrăcat bine, aveam, ce aveam la mine era, de se vedea cât de cât, că nu, că nu sunt boschetar și m-au băgat în cea mai riblă celulă. Când după, aia, după aceea am aflat că erau și altele mai bune. M-au băgat într-una într era igrasia până la aproape tavan, da? mizerabil, și m-a aruncat acolo. Și în momentul ăla mi-a trecut prin cap exact ceva... simte, mă uh, Mi-a de, de gunoi uh, din spatele blocului, unde parca mașina, că nu mai aveam loc în parcare, mă toceam să arătă și o lasam în spate atunci. și simte că se erau uși deschise tot timpul. Și vedeam acolo gunoiul ce era, camera aceea. Și exact așa m-am întrebat un în aia și zic wow, acum sunt în gena aia de gunoi, doar că diferența e că gunoiul sunt eu. Elvis se descrie ca fiind un om cu suflet căruia îi pasă de cel de lângă el. Îi place să ajute oamenii și să le dea un sfat bun. Chiar dacă a luat viața unui om, nu se consideră un criminal. Ceea ce s-a întâmplat este, uneori, peste puterea sa de înțelegere. Îi este tare rușine de ceea ce a făcut. Cum a fost prima săptămână într-o astfel de încăpere? Culme, am dormit trei zile. Am fost obosit psihic. Deci am căzut așa... Moral, psihic, și am dormit, m-am aruncat într-un pat acolo. Nu mai am interesa cum era fără cearșav sau fără iastru, erau saltea mizerabil. m-am aruncat pe ea. În cameră mai erau câțiva... <gângări> le-am aruncat niște țigări, eu nu fumam, dar mi-a zis uh, unul dintre milicienii care m-a condus, bine, să-i țigări. Da? Ok, am luat trei pachete, știu... Și le-am aruncat celor de acolo, așa, lăsați-mă în pace... <gâri> m-am aruncat pe un pat și am dormit. Ca apoi să aflu... După ce m-am dat jos, am deschis-o, m-am tot în jurul meu, am văzut unde sunt. Probabil știți cum este, parest, cu toaleta. Este într-un colț, este toaleta. Aici, adormi și acolo e la toaletă. Așa, cum niște persoane pe care nu le-ai văzut în viața ta, trebuie să-ți faci nevoile, care eu unul, mi-e să fac, să mă la baie cu cineva în casă, străin, dar apoi să. Și aia a fost mai experiență. zic, o, trebuie să munc acolo la chestia asta și să facem noi, să ne facem nevoile, da, wow, super, deci așa se face aici, da. Am, Am ieșit la domnul comandat în, aceea, în ziua aceea și zic, nu se poate să mă mutați, eu gândeam că mai există și alte camere, poate duși, ce -o ușă, ceva, nu. No. M-am mutat în altă cameră, era luminată ca aceasta, erau niște persoane, erau niște oameni ca mine acolo, că cealaltă cameră nu erau oameni, erau unii care erau din boscheți, m-a băgat să Și când ai intrat într-o închisoare propriu-zisă? A fost? La Poarta Albă eram cu gențile în spinare, eram așa ca un cărăbuș, aveam 5 cinci genți pe mine, și le căram. Le sac ca când plece în vacanță și nu știu ce să ții, ia și mobila, ia și televizorul, ok, și le erau toate așa. Și mergeam și cum mă apropiam așa, erau porțile alea. Și cum mă apropiam așa de... O să mă repet acum ca să spun, dacă zâmbesc nu înseamnă că ești nebun, nu conștientizez unde sunt, acesta sunt eu. Am fost și eu vreau să rămân o persoană solară. Dacă zâmbesc, deci nu, sunt nebun, chiar dacă cei care mă privesc mă înjură că, de uite asta a ucis o persoană și are putea să zâmbească. Dar voi merge mai departe cu capul sus. Asta e. A fost un incident. Nu am ieșit din casă în ziua respectivă. Nu am ieșit din casă cu gândul să iau viața cuiva. Am ieșit din casă să mă duc la treaba mea, la treburile mele zilnice. Asta a fost ghinionul meu să am acest incident. Da, m-ați întrebat dumneavoastră de... întâlnire cu un cazare Da, la mânta Poarta erau porțile acelea uh, din fier și eu cu gențele alea și cu cât ne apropiam, când, după ce am coborât din, uh, din mașina, cu cât ne apropiam de porți, se auzea un zunzeț așa. Exact, și asta am de un film. Uh, în fine, și mergeam și aveam un zumzet dincolo, ca și cum fi fost o menagerie. Era așa un zgomot de la. Era var, exact mai. Toată lumea era afară și atunci a și zic, o, unde e, ce-o fi dincolo de porțile astea? N-am mai fost niciodată, bar, -am zic, unde, ce-o fi dincolo? Am văzut, dar prin filme. S-au porțile, oameni normali, ca și fiecare cu... Am fost pe luat, duși în, în camere, am uitat pe carantină, am fost dus într-o cameră mai bună, de data aceasta. Și ușor, ușor am început să... mă cunosc colegii, ca să zic așa, am început să ne întrebăm, unul patru, de unde ești? ce faci, de ce ești aici, cât. mă ajută de-a speriați, cei care nu au mai fost, la fel ca mine. Nu speriați de cum ți a greșit, nu de, bă, să nu mă tensi să iau bătaie, sau nu ne referim la așa ceva, la, la violențe. Nu mă gândeam la violență sau să nu mi se facă prin abuz asupra mea, nici de cum. Mă gândeam la, eram speriat de... Nu de prezent, că de asta zic, nu sunt speriat de prezent, cât că mă spere în viitor. Întâlnirea cu închisoarea nu o va uita niciodată. Nu știa nimic despre pușcărie. Mai văzuse câte ceva prin filme sau pe la știri și a spus tot timpul că el nu are ce căuta în lumea celor încarcerați. Viața l-a adus însă în această comunitate. Odată cu încarcerarea sa, a pierdut nu numai libertatea, ci și familia. Fetița mea n-am văzut-o de șapte ani. N-am văzut-o de șapte ani, când voi ieși, ea o să aibă 14-15 ani și nu știu cum mă voi prezenta eu în fața ei, să zic, hello, eu sunt tati. Părinții tăi ți-au reproșat ceva? Nu. No. Ce e cel mai de valoare aici, la închisoare? Da, păi eu asta se știe, cred că deja ar fi un clișeu, să zic. pe ce mai de valoare lucru? E libertate. Eu îmi pare un clișeu că deși, uitați-mă, aceasta fiul liber acum, da, depinde fiecare ce știe să facă cu ea. Sunt mulți care vor fi liberi și, din păcate, chiar îi întreb. Am văzut câțiva care s-au eliberat, se vor mai elibera și îi întreb ce vei face când ești afară, când vei ieși? Se știe, vin înapoi. E păcat că sunt mulți care nu știu ce să facă cu ea. Și eu și mai sunt mulți care așteptăm această eliberare, să place întoarcem unde trebuie și să fim ceea ce trebuie. Și că m-ați întrebat, ce pentru noi cel mai de valoare, este libertate. Și că îmi zic mereu, avem trei valori, nu suntem conștienți de ele, nu le conștientizăm decât în momentul care le pierdem. Din păcate, și știe, nu mă trebuie și un clișeu. Sănătatea, un primul loc, eu personal, sănătate. Pentru că dacă nu ai, e zero. Poți să fi oriunde, oriunde, cu oricine, apoi vine familia, care din nou e cea mare. Și, iarăși, este acest lucru să poți să, să te iei în picioare și acum să îți scuze, să poți ieși pe ușa aceea, să te duci în parc, să apreciezi. Eu, înainte, nu aprecieam aceste lucruri, din păcate. Nu aprecieam o plimbare într-un parc, nu aprecieam, îmi zicea, iubita mea, de să mergem să vedem un de soare. Și eu glumești, dacă mergeam, să zic, la mare. Mm. Ok, să ne trezim mâinat la cinci jumate și azi, merg noi pe mare, pe... Să vedem lăsării, tu mi se pare o prostie. Lasă-mă să sau n mâine știu de așa, nu e. Trebuie să faci exact, nu lăsa pe minte, să faci astăzi, că mâine nu știu unde ești. Ori de câte ori privește către viața lui de altă dată se întristează, un val de sentimente amare îi invadează sufletul. Privește cu disperare către viața lui de dinainte de închisoare. este un dor nebun de elveția lui, de țara care l-a adoptat. Elvis este una dintre cele mai bune lecții de viață pe care tinerii o pot vedea și conștientiza. De ce ești cel mai tare dor de afară? Intimitat. Nu mă refer la sex. Intimitate. Să stau singur. Să stau într-o cameră singură, așa, să pot să mă dezbrac, să mă arunc în patul meu. Să fiu singur, așa, să nu mai fiu cu 20 de persoane în jurul meu. Poate mă jură cei care mă bat, singur mă jură, asta e, Intimitate. și afară am fost o persoană foarte, mi-a păcut intimitatea, mi-a plăcut să arăt afară, adică știu eu, nu știu, să stau cu geamurile deschise dacă dau drumul la muzică sau dă becinul ce muzică cântă la mine sau nu, să fie ok, n-am în fața nimănui în pijamale sau halat dacă venea la mine casă. Mă îmbrăcam imediat, dacă am un telefon, vezi că vin, ieșeam, uh, ridicam din pat, mă îmbrăcam, mă aranjam, cu să cineva. În momentul ăsta, aici ce prima dată unde a stat în chiloți, în fața cuiva, facem baie la comună, pe unde zbrăcare, toți acolo suntem a ca oile. Acest lucru glurăsc. Da, intimitate. Să pot să fiu eu, din păcate asta. Tu știi ceva de închisoare înainte să vii aici? Da, absolut nimic, Nu. Ceea ce am văzut prin filmele americane, ca zic așa, că sunt benzi, că sunt scandaluri, că nu este așa ceva, nu sunt benzi, nu sunt... Nu există oameni amăriți atât. Ce ai făcut prieteni aici? Nu. De ce? Cu păi, cunoștințe, tare să spune cunoștințe. Prieteni nu ai cum, prieteni nu avem nici afară. Ce sport ai făcut? Am început uh, la băsa de șase ani, am făcut uh, lupte. Astea erau timpurile. Era vremea când nu existau jocurile, nu era internetul și atunci trebuie să facem ceva. Ne băteam, tot de joc cu pietre pe vremea aia. și, știi, veneau profesori de sport, ne luau din școlile generale, hai mă, tu faci tenis, tu faci atletism, cine și. Atunci, noi, fiind mai. se da cu. Se face... era multă violență, cred că da. Care se făcea boxe, care era luptător. La lupte. Am făcut deci, lupte o perioadă, cu școala în paralel, am plecat afară, de asta făcând sport la vârsta de 14 ani, deja eram în Mamaia, asta nu era legal, dar eram acolo, eram așa, învățam, făceam practică, să zic așa, în această viață de noapte, încercam să mă, să mă integrez, să învăț un pic, și am învățat. Deja, deci de la 15 ani, am luat contact cu viața de noapte și am învățat cum trebuie să fii acolo. Și cum trebuie să fii acolo? Educat, în primul rând, să vorbești frumos cu oamenii, să-ți dai, risă, deoarece m-ase văd foarte bine. Prima seară chiar am zis, eram la teatru de vară, Mamaia, și cred că era Arșinel, sau să-l fac, chiar aveam un spectacol, și eram chiar la intrarea artistilor. Și veneau artiști și eu zic, hei, stai, hei, unde te duci? Eram eu un copil atunci. La care cred că domnul mi-a zis, primul vorbești cu dumneavoastră, unde mergeți dumneavoastră. Noi să știți că avem aici spectacol. Deci asta am învățat, în primul cum să mă adresez oamenilor, să fiu respectos. Îi este dor de Constanța în care a copilărit și în care a învățat omenia și valoarea. Și am învățat și în timp. Am ales această meserie mai târziu, cu toate că am trebuit cu tot o altă școală, nu mi-a plăcut. Am fost îmbarcat, am terminat uh, școala, de unde am ieșit timonier. Am plecat într-un voiaj, nu mi-a plăcut, a fost o viață urâtă, Isaca aici, de-aia nu mai între bărbați. Asta mi-am dat seama după ce am ajuns acolo. Deci am plecat, echipajul format, ok, dacă sunt și femei pe navă, sau știu, nu șeram prea fără minte pe vremea aceea. Și m-am îmbarcat, am plecat într-un voiaj de 9 luni. Eram foarte fericit. Wow! Zic, să vezi acum câți bani pe grapul meu mă bogățesc când fac toate viile de pe lumea asta. Ce Că ne doream atunci. era foame după Revoluție. nu era foame de orice. Banane, ciocolate. Deci eram bai de noi. Și am plecat de primul voia și mi a dat seama după o săptămână. Zic, wow! Dar ce facem noi aici? Că... Mi s-a făcut dor de iubita mea. Zic, ce fac acum? Dorm singur? Din păcate nu și acum singur? Și. ce scuze. Și zic, nu-mi place viața asta. Păi zic, eu vreau să-mi câștig până în altfel. Aș dori să muncesc undeva, știu, ziua, noaptea, cum o fi, dar apoi să mă întorc acasă, să-mi găsesc familia, să-mi găsesc iubita, să dorm cu ea, să iau îmbrația, nu știu, să fie așa, viața normală. Zic, termin programul și apoi tot de voi dau. Eram până la Eram închis, mă mama, adică eram în camera asta, ne făceam programul și apoi munceam în altă cameră. Dar de fapt eram tot noi, eram zic, tot peste voi dau de voi. Nu mai vreau să. Și, în fine, după 3 unde zile am coborât. Am coborât în Italia, am luat un tren, eram în sudul Italiei, în Brindisi, am atât și am mers până la Milano. Am căborat la Milano, am schimbat trenul, am trecut în Elveția. Când am amins acolo, am zis ok. Aici e casa mea. Chiar dacă a ucis un om într-o altercație, Elvis poate fi oricând un exemplu de ambiție și de muncă. Este o existență cu bune și rele. Un musulman care de câte ori are ocazia îi aprinde urmânare celui pe care l-a omorât. Cât timp ai stat în Elveția? Cam 10 ani, da. mi un timp să mă integrez. Am lucrat pe șantier prima dată. Nu chiar eram dispus să fac orice, numai pentru a rămâne acolo, să-mi răpind o picădăcină. Și fiind tânăr, în forță. A avut o problemă, deci muncă nu mă speria niciodată și atunci m-am dus direct pe un șantier. Era mai masiv, a fost perfect, deci am fost uh, hamalul perfect, ca să zic așa. Uh, nu m-am gândit niciodată că pot să lucrez pe un șantier. În momentul acela mi s-a pruns josnic, dar de fapt, era o prostie tot, deoarece eram foarte mic și nu gândeam. Mi-am dat seama că nu e în momentul când am luat primul salariu. În prima zi m-am făcut bătături și mă uitam zic, și am plâns, zic, plec acasă, nu mai stau aici acum, păi eu... Eram, puteam să ajung ofițer sau ceea ce doreau părinții mei. Zic, putem audita mai ofițerul, un să iau și asta. Dar, de fapt, după o săptămână, banii m-au motivat să rămân acolo. Asta a fost. Uh... După o săptămână de lucru, am zis celui care e lui meu. Zic, Pă, puteți să-mi dați și mie 102, zic ceva, să am uh, bani de weekend acum, să mă duc în club, eram tânăr, deci trebuia să ies, trebuia să. Mă îmbrac, știu, la ora ce nevoie aveam, la care tipul îmi zice ok. Mă ia, merge la bancă, zice la bancă, o scoate o mie și îmi dă banii. Și, și eu pământ bani, zic, uau, ăștia sunt banii mei pentru săptămâna asta. Zic, super. Zic, pui, să mai dai, să mai descarc. Deci, pe bune, nu se poate. Deci, asta, sunt banii mei. Asta a fost motivația mea în momentul ăla, am rămas pentru bani, că altfel altă forță nu aș fi avut. Penalul am 500 de euro. Era, deci munceam o de zile ca niște hamari. și aici era ok. Deci, am început la 4-5.000, deci banii a fost motivația pentru care am rămas, uh, am stat cam un an de zile în, uh, pe șantier, am învățat limba, ceea ce e foarte important, asta. acolo am învățat limba, am încercat să mă integrez, am cunoscut oamenii, i-am observat și am încercat să fiu ca ei. După o perioadă am cunoscut, să zic, eu frecventam mai departe solele de sport. Fără sport, sportul m-a soțit peste tot, oriunde aș fi fost, deci făceam sport, oriunde. Mai puțin aici, nu sunt motivat, deoarece în pușcării se face foarte mult sport. Toți vor să fie mari, nu știu de ce. Văzând acest lucru în jurul meu, eu am considerat că trebuie să fiu altfel. Și atunci m-am gândit, uh, pare e un paradox, dar nu vreau să fiu mare. Trebuie și un mic uh, și invizibil și cât mai uh, anonim. Nu trebuie să am ceafa atâta, nu vreau să am brațele atâta. Și am renunțat la sport, sportul a fost viața mea, dar aici, în acest moment, nu mai sunt motivat absolut deloc. Îi ghidesc pe ceilalți, arătându-le pe cât vorrei să accepte că fiecare e ideea lui ca așa să face și nu așa, dar asta nu e problemă. Și, așa cum spuneam, în Elveția, am. prin uh, săle de sport, am cunoscut uh, persoane potrivite care m-au ghidat pe drumul către, pe care eu îl căutam. Să ajung în, uh, să fiu agent de ordine interioară în cluburile, locație de noapte. Am început să lucrez în cluburile de noapte. Câștigul, viața deja s-a schimbat, viața era mai frumoasă, bani erau alții. Elvis Ahmed Alice, un român care cum a ajuns în Elveția și a spus că acolo va trăi. A simțit imediat că în acea țară avea să rămână până la bătrânețe. Avea să mai vină în România doar în vacanță. Nu m-am gândit să muncesc un an, doi, trei, ca apoi să mă întorc în, în țară niciodată. M-am gândit să mă stabilesc. Și am reușit. Acolo am găsit-o, deci în Elveția mea, am găsit soția. Aveam gândurile acelea, am ce scuze. Aveam gândurile acelea de nebun, cum eram eu. zis: gata mă, eu sunt tânăr, găsesc. O femeie mea, o femeie de 60 de ani, cum gândeam noi așa atunci, îmi <laughs> cer scuze. O femeie de 60 de ani, încerc să mă ridică ea și gata, ne facem gigoloi, cum era, toți gândeau să pe femeia, asta e. Mi-am dat seama că de fapt nu e asta maximul, pentru că depinzi tot timpul de cineva, mai ales de persoana persoană care te întreține și nu e ok. Și atunci trebuie să-mi câștig eu singur. Și am reușit. Mi-am că nu pot fi unul întreținut, deoarece am avut această experiență și nu a fost ok. Trebuia să fiu la ordine, ca un cățeluș, și mi-am dat seama că nu e ok, și atunci zic, perfect, trebuie să-mi câștig eu banii, sunt într-o țară în care se câștigă foarte bine și pot să-mi fac eu tot ce am nevoie. m am întâlnit soția, ne a căstorit, mi-am dobândit actele. Elvis se consideră tare vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Nu știe să explice de ce s-a comportat așa după incident. Este conștient că putea să-i salveze viața acelui bărbat. Destinul l-a pedepsit însă de două ori. A fost la un pas să-și piardă viața. Mai bine de doi ani a zăcut într-un scaun cu rotile. Când și-a revenit, după o luptă crâncenă cu soarta, a ajuns la închisoare așa cum de altfel merita. Cum îți viața de după închisoare? Când voi ieși din închisoare, nu mă voi gândi la o altă fată sau să. Va fi frumoasă. Mă voi duce la familia mea, mă voi duce la petita mea, voi vorbi cu ea dacă mă va accepta în viața ei. Va fi o viață simplă și, nu știu, voi fi fericit doar de. Voi fi fericit să mă bucur de libertate și nu știu, să. Din când când mai fac câte, o... câte un lucru, ca să spun așa, și afară, și aici, mă trec pe la biserică și nu știu, este un loc în care se aprinde o lumânare și se pune pentru mulți. Eu îmi cer scuze față de persoana, știu, e ceva așa. Totuși eu, în fața lui Dumnezeu, îmi cer scuze că am la viața unei persoane. Am un îndeputant de sânge. De când în când câte o lumânare pentru cel care nu mai este, este acel loc, morți, vii. Nu știu să mă explic foarte bine, deoarece sunt musulman, sunt turc, nu știu exact care sunt la biserică, regulă cum e, dar știu că e un loc unde se pune lumânare pentru morți. Și a fi o pentru asta, pentru această persoană, nu-mi cu nimic, mă așteptă pe mine, poate, și asta este pedeapsa mea. Îmi merit, merit pedeapsă. E o rușine să facem închisoare. E o rușine pentru mine acum, în acest moment, că mă aflu aici, în fața dumneavoastră. Pentru că știu că, nu știu, viața mea a jucat o farsă. Mă simt ca într-o cutie și ei privesc în acea cutie și parcă nu aș fi. Eu privesc înăuntru, în acest corp, mi se întâmplă ceva, deci mi-a jucat o farsă, este o rușine pentru mine. Elvis este încarcerat de un an, un timp în care și-a spus tot timpul că își merită soarta. Pentru a plăti cât mai dureros ceea ce a făcut, a ales să-și facă detenția în cea mai grea închisoare din România. A fost închis la început în penitenciarul de la Poarta Albă. Acolo a aflat că cea mai gurâtă detenție este cea din închisoare de la Slobozia. Așa a ajuns în pușcăria Ialomiteană. Cât ai destat aici? Ceea ce știu, că în 2024 am... Uh... Eliberarea condiționat. Dar 2024-2027, dacă sper să fie mai devreme în 2024, da. Cum îți vezi perioada asta? Mort. Sunt și eu, la fel ca cel care nu e. Nu trăiesc. Mă trăiesc dimineața doar pentru a... Deci nu trăiesc, nu, nu e viața mea. Vă zic, E, eu nu știu, eu tot că mi se face o farsă, e, nu e viața mea. Mă așteptam la orice, deci mă vedeam în orice poziție, oriunde pe lumea asta. Puteam să fiu oricine, oriunde, oricum, nu, dar nu mă așteptam să să ajungă în pușcărie, să ajung penitenciar, pentenițe, niciodată să fiu niciodată. Acum nu trăiesc, acum sunt. Da? Numai spune. Mi-a murit uh, când mor pe interior, nu? Ceva de genul, ce nu sunt. Care a fost cel mai greu moment de când ești închis? Ce mai greu sunt momente? Nu știu. Fiecare zi a mea este grea, doamnă, Nu... Dacă ar fi posibil, v-am zis, oră aș face schimb cu cel care nu mai e, or, Eu îmi vreau viața înapoi, dar știu că nu mai e posibil. Viața mea... Mă trezeam dimineața, făceam tabietule, aveam... Asta e șopură, mă dăm și tabieturi, aveam fiecare cum... E mai ușor pentru cei care trăiau degeaba pe-afara, să zic așa. Sunt mulți care trăiesc degeaba pe-afara și tocmai de aceea pentru ei... Pentru cele, închisoarea, nu înseamnă nimic, pușcăria, deci privarea de libertate, tocmai de asta se întorc înapoi, că nu au ce face afară și nu valorează. Nu au ce să fac afară, tocmai de asta -și. Puține persoane am întâlnit aici, care într-adevăr au. Au căzut la, la pușcărie, dintr-o, pur și simplu, dintr-un purginion, dintr-un incident, și care într-adevăr, când vor ieși afară, au, vor avea ce să. ce să facă. Elvis povestește cu o tristețe cutremurătoare că ceea ce trăiește acum nu este viața lui. Știe că-și merită soarta, dar nu se poate împăca totuși cu ea. De când este închis, a renunțat să mai facă sport. De când se știe sportul, a fost viața lui. Acum nu vrea să mai audă. A făcut cândva lupte. A fost un sportiv talentat. Ce ar trebui să știe cei de afară despre închisoare? Ce să știe? Ești închis, pur și simplu. Ești închis, ești privat de libertate, nu poți face ceea ce ce vrei tu. Ești. Ești supus nou reguli. Nu e asta problema cu regulile, doar ce și în viața de zi cu zi, în viața normală, avem niște reguli pe care trebuie să le respectăm pentru a merge cu bine înainte. Nici de cum nu că am fi afară, dincolo am fi noi să Dar ideea e. Nu mai ești tu. Aici, dacă mă. să vă spun, mă refer personal la mine, strict personal, nu. Mă simt ca un copil. Eu am bursa de 5 ani și aștept să vină cei mari, părinții, așa, văd situația acum. Sunt ca un copil într-o cameră și aștept să vină de deci, tata sau mama să deschidă ușa și să nu zic că ești afară. Adică trebuie să am tot timpul acceptul cuiva, permisiunea cuiva de a face ceva. Nu mai sunt adultul care eram odată, aveam puterea, de a face ceea ce doream, oricând, la orice oră, unde nu mai. Deci m-am să înapoi în timp, sunt un copilaj și ascult de cei mari. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? Gena de gunoi din spatele blocului. Îmi cer scuze, e asta pentru mine, nu știu ce pot să zic, eu așa văd. De ce zic asta? Nu că închisoarea ar fi miserabilă, nu mă refer la asta. Eu, personal, sunt un gunoi. Își dorește ca lumea să-l privească așa cum este el, nu prin prisma condamnării pe care a primit-o. Te consideri un criminal? Niciodată. Uh, sunt criminal pe hârtie. Uh, sunt criminal de... Nu sunt criminal, știu ca persoană să zic așa, nu știu cum să mă explic. Nu sunt o persoană violentă. Așa cum am spus, chiar dacă am acest chip, înăuntru se află totuși o persoană bună, să știți. Asta e, așa m-a făcut, făcut mai frumos. Asta e. Acest chip uh, urât și hidos m-a ajutat în meseria mea de bodyguard noapte de noapte și acolo, în acel mediu, m-ați foarte bine. Deoarece, cei care umblau nopțile și nu aveau a doua zi ce face, mă confundau cu ei. Și asta a fost bine pentru mine, că putea să mă introduc, să mă integrez printre ei. A fost ok în întâmplare mă uit, mă dimineața și mă uit în oglindă și zi după zi observ că mă urțesc și mai tare pentru că din păcate îmbătrânesc și zic, wow, mi-a apărut primul fil de păr alb, wow, mi-a apărut un rit, și zic, wow, să vezi cum s-a peste 10 ani, super. Și zic, da. Și zi de zi văd în imagine, imaginea în oglindă, zic, uite, cam așa arată un criminal, da, ești turât. Și vorbesc cu mine însemn, nu înseamnă că ești nebun, dar zic, da, ai chipul unui criminal, într-adevăr, zic, Chiar te asortez cu cei pe aici? E ok, mă integrez bine ca imagine. Dar nu mă consider un criminal. Am fost o persoană educată, sunt educat, am fost crescut într-o lumină foarte bună, am ajutat oamenii, am luptat împotriva răului cât am putut, i-am lucrătit pe cei din jurul meu. Viața mi-a jucat-o farsă. Nu vine să cred. Ce lume există aici în închisoare? E bună, era parțivă... Simplă, complicată. Cam în viață, doamnă. Cam în viață. Suntem aceiași. Cam în viață. Oamenii aceștia care sunt aici sunt și dincolo. Singura diferență este că nu suntem nevoiți să stăm lângă ei, să trăim cu ei. Pe stradă, de exemplu, mergeam la. merg la autostradă și mă pun la masă. Lângă mine e un tip care, să zic sau uh, niște persoane care fac zgomot. Nu-mi place cum vorbesc, poate vorbesc prea violent, prea... Ok, ce pot face eu? Mă ridic de la masă și plec. Nu? Ori schimb locația, ori masa, deci am puterea de a face ceva. Sunt aceleași persoane. Aici, din păcate, nu mai pot să schimb masa, nu mai pot să plec în altă parte. Din păcate, trebuie să stau cu ei. Asta e singura diferență. Persoanele sunt aceleași. Și afară sunt persoane. par și sunt persoane mai bune, mai puțin bune. Sunt aceleași. Asta face diferența că acum trebuie să dorm și să respir în aceeași cameră cu o persoană care nu avea nimic în comun cu mine. Și vă rog iar să mă scuzați, că probabil mă înjură iar cei, iată-l se umflă. Asta e. Deci nu cred că respiram niciodată împreună în aceeași cameră. Sunt persoane care eu exact parcam mașina și vedeam acolo cum dormeau pe jos. Să zic, că chiar mă gândeam, iată-mă, săracul acolo cum doarme în boscheți. Din păcate, acea persoană -am, am, am văzut persoane ca acestea și am dormit lângă ele, am dormit lângă mine și am despre același aer. Asta face diferența. Închisoarea și oamenii sunt aceiași. Posibilitățile nu mai sunt cele dinainte. Din păcate ești închis și trebuie să stai cu ele. Asta face diferența. Elvis a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru omor. După un an de detenție, crede în continuare în oameni și în miracolele pe care ei le fac uneori. Crezi din oameni? Nu aici? niciodată. Dar cred. Normal. Cred, am cunoscut persoane care, da, am putut avea încredere. Să zic că da. Am încădre în oameni, persoanele potrivite. Nu persoane de aici, niciodată. Când se va elibera, va pleca din România. Se mie cu amărăciune că nu leagă nimic de această țară. Nu mai are prieteni aici în România. El a avut și va avea o viață în Elveția. Cum a fost când ai auzit uh, sentința? L-ai conștientizat câți se trebuie să stai în închisoare? E puțin. Nu poți cu 11 ani, cu 13 ani sau cu 15 ani să părtești viața cuiva. Eu zic așa, din afara acestui corp, așa, trec lateral, pisa de mine, ies din acest corp și privesc persoana și zic că a luat viața, putea să-mi ia mie viața și zic așa. Nu cu e că sunt de ajuns câțiva anișori pentru a pătri viața cuiva. Eu, că vor fi 8 ani, 10 ani, voi ieși de aici. Eu voi ieși, mă voi întoarce înapoi la familia mea, mă voi bucura de viață, chiar dacă voi avea 50 de ani. Mai există viață și după 50 de ani, sunt sigur de asta. Cel puțin eu mi-am propus, cu păcatul care îl am de capului, oricum, acum sper să recuperez și un pic din ceea ce pierd aici. Nu vreau să fiu fără suflet, dar știu că sigur a fost doar un incident și nu am făcut-o cu răutate. Dacă o făceam din pură răutate, poate într-adevăr zic, bă, ăsta ești, însumerit, Știu că a fost un incident. L-ai să vă Nu. La, la câteva zile după acest incident, la câteva zile după fuga mea, la fuga mea, la șase zile, cam așa, la șase zile am avut un accident auto. De asta m-a stimpat mai devreme dacă sunt credincios și asta. De adevăr, știu că există o forță acolo sus. Am avut un accident de mașină. Am fost paralizat 2 ani de zile. Și cât am stat paralizat, m-am gândit că asta a fost pedepsa mea de la Dumnezeu, de la cel de sus. Exact cum mi-a spus și procurorul care m-a închetat. Da, Elvis, ți-ai primit pedepsa, față de... ai plătit față de Dumnezeu sau cum așa, cum să spui tu, dar trebuie să-ți plătești datoria față de societate. Asta așa e. Și am plătit, am avut, uitați, vedeți? Am avut capul tăiat, secționat. Am fost în comă, când m-am trezit eram deja după operație, am avut accidentul în Italia, când m-am trezit am deschis și am auzit, mi-a pus o asistentă, ați avut un accident, Babana. eram sedat acolo, eram paralizat, nu mă mișcam. Am stat aproape 2 ani de zile paralizat și pl am plâns foarte mult, m-am rugat, am plâns, m-am rugat și suntem acolo până am venit să stau așa, pe un scaun, în momentul în care suntem pe scaun mă legănam exact ca persoanele fără control, până într-o zi când am zis ok, ce faci, plângi până când plângi, haide, fă ceva. Și am cercat să mă ridic. Și am făcut recuperarea. Și m-am dus la spitalul uh, uh, județean din Constanța, unde am căutat o sală de gimnastică pentru recuperare și că în România era închisă. Mi-a urtat -o, era o doamnă cu și mi-a spus, da, avem o sală, e undeva acolo, dar e închisă, să știți, că nu funcționează, e doar așa, avem mobilă în ea. Ok. Și fiind, știam ce am de făcut, știam ce antreamede trebuie să fac, cum să mănânc și toate celelalte, eram pregătit, m-am dus la o sală normală de fitness și am început să lucrez și am început să fac fitness, gimnastică și mi-am revenit. După ce mi-am revenit, mi-am dat seama că sunt foarte sărac, m-am gândit o clipă la bani, cât am stat la pat, pentru că nu mai interesa partea asta. Știu, mi aducea o supă, tachim sau asta. nu m-am gândit de unde vin banii sau ce să nu era. Nu m-am gândit, nu era prioritar. În momentul în care am început să mă ridic, să umbl, atunci mi-a pus întrebarea dar eu acum ce fac, cum trăiesc, că trebuie să pătrezc și eu niște chestii, trebuie să mă mut singur, poate într-o zi, trebuie să trec mai departe. Uh, trecând prin experiența asta cu accidentul, m-am gândit: ok, hai să-i ajut pe ceilalți din jurul meu, uh, ca și badiubar nu mai pot să lucrez, nu mai puteam la ora aceea, am numai și ruburi peste tot, sunt prins absolut, deci am avut badiubla ruptă, am fost tot, -am, sunt refăcut acum. Și zic că, ok, ce poți face să-ți câștigi existența? Nu fac trainer. E, cu asta m-am ocupat. Știu ce înseamnă. Știu ce se că și am început să fiu trainer în București. Am început ca trainer la o sală de fitness. Prima dată am fost angajat. Apoi am trecut personal trainer. Deoarece, ca întotdeauna am aspirat să fiu un pic mai sus și mai sus. Și am simțit că pot să fac asta. Am fost printre cei buni. Cam peste tot pe unde am fost, am fost printre cei buni. Aici este singur loc în care voi încerca să rămân anonimat. Despre închisoare, atât cât a cunoscut-o în anul care a trecut, vorbește cu detașare. Aici există două posibilități de a te face respectat. Prima este forța, așa cum gândesc, e prin forță sau prin inteligență. Și atunci eu am preferat să folosesc și prefer în noastră să folosesc inteligența fără violență. Eu mă aflu aici datorită unei violențe, ar fi culmea să mai comit încă una. Și atunci încerc să fiu inteligent, încerc să fiu seriabil, încerc să fiu educat și să mă fac respectat de cei din jurul meu, de persoane care au uh, materie cenușiei, care dispun de ea și o folosesc, să mă fac respectat de cele persoane. Dacă ar fi soția ta acum aici, ce îi spune? Mi-ar fi rușine de ea, în primul rând. Mi-ar fi rușine să o privesc. Asta va fi și momentul la care Revederi. nu știu cum va fi, îmi va fi rușine să îi privesc așa, pentru moment îmi va fi rușine să o privesc pe ea în ochi și mai ales că mi-a aruncat uh, aceste vorbe, să zic așa de. Mi-a zis clar, ești un criminal, ai mâinile pătate de sânge. a stat în pușcărie aproape 8 ani. Nu știe cum vor trece. Până va fi din nou liber, va trece multă vreme de durere. Pentru cei care vor să-l asculte, are un singur mesaj. Să încercați să gândiți de două ori, de trei ori, de patru ori și gândiți-vă dacă merită într-adevăr să fiți orgolioși și să fiți voi bombardieri, ca să demonstrat că este cei mai buni și să plătiți cu libertatea pentru 5 minute de șmecherie.